За котру можна вхопитися. Особисто з кимось говорив? неквапливо поспитав я, виливаючи в його келишок останні краплини Бренді. Охрім зі смаком лигнув та келишка й облизнувся. Говорив, зізнався він з одним чоловіком. Яким? продовжував допитуватися я. Охрім про те нічого не відказав. Він сумнівом заглянув у келишка, тоді взяв пляшку і заглянув до неї, а тоді нерішуче глипнув на мене. А. Похопився. Каву? Зараз, дядько, зараз. Я добув з кишені жмут різноколірних українських грошей і заспокійливо кивнувши охрімові одійшов от кавоварки. А нехай йому, дідько, черга була й тут. Слава Богу, хоч інтелігентна. В цій порі до кав'ярні сходився люд із сусідніх установ, навіть з якоїсь поблизької академії. Втім, допіру я прилаштувався в кінці цього довгого і досить гомінького хвоста, де можна було почути про супрематизм, фінансові перспективи комерційних банків і ще багато про що. Як по плечі мене ще ляснила, чи я широчезна лапа. Світ прорекло ззаду грубим потворним голосом. Так і не без добрих людей. Кого береш? За мною стояла височезна доробла з червоним від перепою очима розпатленим волоссям, котре стриміло на всі боки неначе дріт. «А, це ти, Вуйко? Що знов Михайло платні не дає?» Вуйко махнув рукою. Бидло, безнадійно прорік він. Одержав оце гроші в банку і накупив якихось черепків. «Ну, не худобина, а?» Я сумно покивав головою. Похмурий, височезний, мов, стовп. Вуйко був одним із тих волоцюг, котрі в день і поночі ошиваються під кав'ярнею. Останнього року, щоправда, він хвалився, що працює в якогось Михайла, котрий мав ту особливість, що ніяких грошей за роботу не платив. Так чи інак, а цей чоловік був моїм інформатором, і на цю зустріч я витягав його з тою ж метою. «Ти, – сказав я замовляючи каву, – чоловік чи ні? Ти можеш взяти його за душу? Сказати, де мої гроші, козьол? А ну отдай мої гроші, згідно кивнув Драбуга. А певно, бо уяви собі, зустрів його допіру в переході, та й кажу, Михайле, а платня? А він знає, що каже, не псуй мені настрою, докінчив я. От-от, погодився Вуйко, тоді взяв чашечки, підсерпнув з неї, його треба бити, бити ногами, причому в живіт. «А тоді одливати водою і знову бити», – сказав я, колотячи ложечкою, аж поки кричати не перестане. Підійшов охрім і простягнув руку до чашки. «Старий», – сказав я, поплескаючи його по плечі, – «почекай мене хвильку, га, І до вуйка. Ходімо покуримо». Ми вийшли з кав'ярні, і я, поставивши чашку на підвіконня, добув з кишені пачку кемелу. «Слухай, дядьку», – почав я, коли ми запалили. «Що це за Михайло там такий, га?» Чим він займається в тій своїй фірмі? Цікавишся, глянув на мене Вуйка. Я стянув плечима. Ну ти ж нарікаєш весь час на життя. Може, я чим і допоміг би. Він бізнесмен? Вуйка сумно посміхнувся. Йолоп він, більш ніхто, зареєстрував МП, найняв майстерню знайомого художника, там така підвальна канура, Гіша громадської вбиральні. Як називається МП? Рідний край. Культурологія плюс бізнес. Точніш, вуйка раптом замовк. Ну-ну, нагадав я. Ну що, вуйка затнувся. Ну, шахрай він, розумієш. Чоловік робить гроші. Оточив себе якимись темними суб'єктами, напозичався баксів, платню кому хоче дає, кому хоче не дає. Спеціалізація фірми, перебив я його. Вуйко подумав. Генеалогія, нарешті, сказав він. Ну, встановлюють, хто були твої ці самі, яких, предки. За гроші, певна річ. Ще не вгавав я. Торгівля антикваріатом, виставки різних малярів, будівництво, якісь там кемпінги, мотелі. чорт на що, одне слово. Будівництво, ти сказав? Уйка скривився. Та ніякого будівництва там і близько нема. Слухай, дядьку, скоса глипнув він на мене. Ти, може, хочеш мати з ним якийсь гендель? «Борони тебе, Господь, от цього діла. Він хворий чоловік». У банку так і сказали. «Це хворий чоловік?» «В якому банку?» – насторожився я. «Михайло ходив просити кредит», – неохоче пояснив Вуйко. «Комерційний банк «Арвіс М». Старе місто, вулиця». «Знаю, нетерпляче», – сказав. «І що?» «Ну, прийшли ми з ним». Вуйко стянув плечима. «Михайло, давай хвалитися. Кемпінги, демпінги. Тут буде ресторан, там буде готель, там буде мотель».